Люди, що перебувають у відчаї, а ти ж наче перебуваєш, мають трохи розважатися, змінювати обстановку. От якщо в тебе затягнулася депресія, то як кажуть у рекламі? Геть тоска, читай МК. МК? Це ви про що? Про страусів? Німецьке авто чи німкень? М.К. – це московський комсомолець. От ти вирушаєш туди, де це пишуть, щоб почитати, так би мовити, мовою оригіналу. Більше він нічого додати не хотів. На роботі панує тиша. До обідньої перерви ще як рачки до неба. Але щось я нікого не бачу. І серед тих, кого я не бачу, стовідсотковим лідером є моя секретарка. Секретарки немає. 13. На її столі, однак я бачу теку гидотного зеленого кольору. А в ній мої документи. Так. Подивимося, чого це я маю пертися до Москви на переговори. Ого, тема власність. Добре хоч тема пристойна, а не церемонія відкриття якогось човника, що має пливти яузою річкою з жовто-блакитним стягом і тризубом на боці, символізуючи вікову дружбу наших держав. Цікаво, а що в цьому разі купувати для подарунків? Ха, я знаю, що. Із Бушки. Щоб відповідати це не ізбушки, а це хатки. Палетянца. Щоб відповідати, це не палетянца, це рушнички. І порцелянових кошечок. Щоб відповідати, а це не кошечки, це Тарас Григорович Шевченко. О, віка! Засмагла, худа. Пройшла не побачила мою натхненну пику у приймальні. Не буду кидати привітальний клич, ще злякається. Може, вона мене вже поховала? Шкода тільки, що не бачив її обличчя. Суцільні засмаглі ноги. Так, тепер на порядку денному і горко. Бо після того в випадку скицюнію та нюнею в якої я майже з рук вирвав мною ж подарований кальян, мабуть, не варто знову звертатися до неї з проханням подивитися за Мартіні. «Привіт!» – кажу я. «Аго! О, це ти? Непогано виглядаєш. Ну, очі принаймні здорові. блиск. Чого тобі?» Мені потрібно, щоб ти забрав мого кота до себе чи приїздив його годувати, тому що мене випхали у відрядження. Клас! Ти мусиш мені подякувати. Привезеш мені московської горілки та листівки з Путіним. Ну, знаєш, які є? Путін-гончар, Путін-слюсар, Путін-маляр. Я збираю. Це я сказав Валерію, що тобі конче необхідно рухатися та діяти. «Це ж треба, чувак! Він мене виявляється, слухає!» Я одного не розумію. Як Ігорко дожив до своїх років і уникнув більш-менш серйозних травм? «Привезу, блін! Привезу я тобі коралове намисто, наволочуга така!» Я навчився буркотіти подумки. «До кота я заїду, тільки ти покладив холодильник консерви для нього, ну і для мене щось пожерти, а то у тебе завжди рідкісний голяк. Ну, може, тобі вже воно і не потрібно харчуватися, але ж до тебе ходять люди. Треба хоча б іноді про це пам'ятати. Скажіть мені, за що я маю любити людство?» У ліфт ми всілися разом я з великою спортивною сумкою на плечі, та Наталка зі своїми двома собаками. Так, Наталка – коханка чудового Олександра Олександровича, чуйної людини, що поздоровила мене з 8 березня. На восьмому поверсі ліфт зупинився і прийняв своє черво двох товстих тіточок. Так... «Є вірогідність, що ми застрягнемо», – подумалося мені. «Еге! Ти не помилився, козел? Я є!» – злостиво відповіла вірогідність. «І ми застрягли!» Жіночий голос, що мешкає в кнопці виклику допомоги, спочатку став на нас верещати якого хріна ми вперлися в ліфт? Наче ліфти в будинках існують просто для краси. Вона волала, що будинку вже понад 20 років, а ви напхалися туди зі своїми сумками, тілами та собаками. Потім вона впізнала Наталку. Ну, коханку, самі пам'ятаєте, кого? Добре мати блат навіть на рівні ліфта, що застряг. І сказала, що все розуміє, що це просто важкий ранок і для неї, і що аварійку вона вже викликала. Ну, все це, втім, було сказано таким тоном, що не залишало ілюзій щодо змісту. Наволочі ви всі. От, що вона хотіла до нас донести. Не знаю, як хто, а я її зрозумів. Я застрягав у ліфті кілька разів за своє життя, в різних будинках, приміщеннях, установах, а на кнопки виклику диспетчера я тиснув іще частіше, бо помічав, як хтось застряг.